Подумав і рушив прямо. Намагався йти швидко, але боліло ребро. Трохи шуміло вдовбесці, і земля ще погойдувалася під ногами. Він зрозумів свою помилку, коли угледів попереду людину з автоматом на плечі. Трохи далі простував ще один. Басмач вийшов прямісінько на облаву. Він присів за кущами, як заєць, позадкував, рвучко повернувся – але черепна коробка від чергового удару дзвона ледь не розкололася навпіл, в очах намить потемніло і Басмач, скрикнувши, впав на землю. Ось вони, стояти, долетіло до нього. Не лежати, не чекати їх, ану вперед. Басмач майже з колишньою спритністю підхопився і, петляючи, побіг. Він біг у той біг, звідки щойно йшов, і пам'ятав про байрак, що був десь неподалік. Байрак прикриє його від переслідувачів. Так швидко, як хотілося, він бігти не міг. Стас лупив його по голові від душі, не жаліючи, і тепер будь-який різкий рух віддавався ударами в черепній коробці, а в очах постійно миготіло. Басмача підстюбували крики за спиною. Він старанно оббігав дерева, і йому здавалося, що він біжить не туди, що рятівного байраку вже не буде. Ось він! Басмач скотився на дно черговий раз, потурбувавши поламане ребро. Не до нього зараз, чорт, забирай! На животі, поповз, по дну, виповз з іншого боку, став навкарачки. Поки його не видно, треба скористатися цим і зникнути. Заритися в землю або злетіти, сховатися в зелені дерева, Хоча б тієї дикої груші, що росте на краю галявини. Зібравши останні сили, басмач поповз до груші. Залізти на неї, дрібничка. Закусивши до болю губу, басмач почав підйом, І коли переслідувачі з'явилися на галявині, Він уже зачаївся у гущавині крони за товстим шерихуватим стовбором. «Він біг сюди», – сказав хлопець у плямистих десантних штанях і тільнику з засуканими рукавами. У руці його напарника, довготелесого блондина в джинсах і чорній футболці, затріскотів радіопередавач. Він поставив кнопку на прийом. «Якого хріна?» – протріскотів передавач голосом майора Харченко. «Чому заглохли? Рибак! Ви його знайшли? Прийом!» «Він кудись подівся, шефе!» роздратовано відповів Доготелесий. Біг попереду, потім зник. Ми надибали байрак. З усього видно, по дну повз. І десь тут виринув прийом. Чому він? Він що, один прийом? Ми бачили одного. Тепер жодного не бачимо прийом. Де ви знаходитесь? Зорієнтуйтесь по карті. Увага! Всім, хто зараз слухає, працювати тільки на прийом. Ясно всім? Довготелесий почав орієнтувати шефа по карті. Його напарник нервово барабанив пучками по руків'ю Акаема. Гілка, до якої приріз басмач, ледь затріщала. Груша все ж таки стара. Басмач обережно трохи підняв зад, тримаючись руками за стовбур. Відходьте, шакали, відходьте. Довготелесий скінчив, запхав карту за пасок і кивнув напарникові. Уважно видивляючись перед собою, вони почали віддалятися. Тільки но ну, їхні спини зникли за деревами, Басмач полегшено зітхнув і опустився на гілку. Вона зламалася відразу ж, не хруснувши попереджувально. Крик і тріск гілок, що ламалися, змусили переслідувачів озирнутися. Не змовляючись, вони рвонули назад. Басмач лежав на спині, недоладно розкидавши руки й ноги. Голова його лежала на твердому і гострому краю пня, єдиному, що лишився від іншої дички, яка колись теж тут росла. Він помер одразу. Так акуратно впасти головою на пень, з 4-метрової не кожному вдається. Один і мільйон погоні не було, і Стас з бігу перейшов на ходу. «Все позаду», – подумав він. Болить скалічена рука, але якщо це все, чим треба пожертвувати, щоб стати власником мільйона? Він згоден терпіти біль. Рука заживе, решті-решту держати мільйон, і аж ніяк не постраждати неможливо, так просто не буває».